وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار. 10 Muslimin والMuslimat. Khabar pendengar radio Ibnul Qayyim. Dimanapun kalian berada. Semoga Allah جل وعلا menimpahkan rahmatnya. Karunia dan keberkahannya kepada kita sekalian, dan semoga Allah Hu Jalalawala memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk menjalani hari-hari terakhir di bulan Ramadhan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan amalan Yang dicintai dan direzai Allah subhanahu wa ta'ala Tak terasa pada hari ini Hari Senin Kita telah berada di hari yang ke-25 Dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei tahun 2020 kembali kita melanjutkan kajian kita dari mendulang faedah dari kitab Uddatu Sabirin وَذَخِيرَةُ الشَّاكِرِينَ Karya Al-Allama Ibn qayyim Rahimahullah Ta'ala Dan kita memasuki bab yang kesembilan belas Berkata Al-Allama Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub yang dikenal dengan Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Ta'ala Al-Babu Al-Tasi'ashar Bab yang fi kesembilan les anna, الصabra, Nisful Iman Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya iman itu adalah separuh keimanan. Dan iman, seluruh iman terbagi menjadi dua bahagian. Dan sesungguhnya iman itu adalah dua bahagian. Dan sesungguhnya iman itu iman itu adalah dua bahagian. Dan sesungguhnya iman itu iman itu adalah dua bahagian. Separuh sabar dan separuhnya lagi adalah bersyukur. Telah dilewatkan dari para ulama'us salaf. Rahimahumullah. bahwa mereka mengatakan, As-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh keimanan. Sebagaimana juga diriwayatkan bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata Al-imanu nisfani Nisfun sabrun wa nisfun syukrun Iman itu terbagi menjadi dua. Separuhnya adalah sabar. Dan separuhnya adalah bersyukur. Dari sini menunjukkan bahwa. Seorang mukmin Adalah seorang yang memiliki kedua sifat ini. Dan dalam diri seorang mukmin, Kedua sifat yang agung ini ibaratnya seperti kedua sayap dari seekor burung yang dengannya dia terbang ke mana saja dia kehendaki. Yang apabila dia kehilangan salah satunya. Apalagi kedua-duanya, maka dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Maka demikian pula sifat bersabar dan bersyukur bagi seorang mukmin, dia senantiasa membutuhkannya. Kemana saja dia pergi, di mana saja dia berada. Sebab iman separuhnya adalah kesabaran dan separuhnya adalah bersyukur. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jalla mengumpulkan dua sifat ini di dalam beberapa firmannya dalam surah Ibrahim, dalam surah. Luqman dalam surah 7 dalam surah Asy-Syura Allah Azza wa Jalla berfirman "Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin syakur" Sesungguhnya dalam perkara itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang bermanfaat bagi setiap sabarin syakur adalah hamba yang senantiasa bersabar. Syakur adalah hamba yang senantiasa bersyukur. Lalu dari sisi mana para ulama tersebut berkesimpulan bahawa iman itu separuhnya adalah kesabaran dan separuhnya adalah bersyukur. Maka inilah yang dibahas dan diterangkan oleh Ibn Al qayyim rahimahullahu ta'ala pada bab ini. Di mana beliau menyebutkan 10 poin, 10 tinjauan yang dengannya seseorang berkesimpulan bahawa agama ini separuhnya adalah kesabaran dan separuhnya adalah bersyukur. Sisi yang pertama, beliau mengatakan bahawa an iman ismun lima jumoi al qauli wal Iman itu adalah sebuah nama yang terkumpul padanya hal-hal yang berkaitan dengan ucapan, amalan serta niat. Dan ini kembali pula kepada definisi iman. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, bahwa iman itu mencakup ucapan lisan, amalan jasmani dan keyakinan di dalam hati. Itulah seluruh iman. Dan semua itu baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan atau amalan hati niat itu kembali kepada dua bagian bagian yang pertama adalah melakukan sebuah perbuatan dan bagian yang kedua adalah meninggalkan karena sesuatu itu ada kalanya dilakukan ada kalanya ditinggalkan solat dikerjakan Perbuatan yang haram ditinggalkan. Maka melakukan perbuatan, yaitu mengamalkan satu ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala dan mengamalkan ibadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itulah hakikat dari syukur. Itulah hakikat syukur. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau menegakkan salat yang menyebabkan bengkaknya kedua kaki beliau. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merasa kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau mengapa engkau melakukan perbuatan ini bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni segala dosamu maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam menjawab afala akunu abdan syakura tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak ibadah, menjalankan ketaatan, itulah tanda rasa syukurnya beliau kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa kenikmatan. Dan hal-hal yang kaitannya dengan meninggalkan sesuatu itu berkaitan dengan sabar. Yaitu sabar dalam meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahuwataala. Meninggalkan sesuatu yang biasanya sejalan dengan hawa nafsu itu membutuhkan kesabaran. Maka dari sini menunjukkan bahwa agama ini seluruhnya terletak pada dua hal ini: menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Menjalankan perintah adalah hakikat kesyukuran seorang hamba Dan meninggalkan larangan merupakan bentuk kesabaran Seorang hamba dalam beriman Dalam meraih keimanan yang sempurna Sisi yang kedua bahawa iman dibangun di atas dua rukun. Rukun yang pertama adalah yakin. Dan rukun yang kedua adalah sabar. Inilah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firmannya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lama sabaru wakanu biayaatiina yuqinuun dan kami telah menjadikan dari mereka para pemimpin yang senantiasa membimbing berdasarkan perintah dan ketetapan dari kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami perhatikan di dalam ayat Allah jalla wa ini Disebutkan dua hal. Lama sobaru. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka bersabar dan. Mereka yakin Dengan ayat-ayat kami. Maka dengan keyakinan. Seseorang mengetahui hakikat dari. Perintah dan larangan. Demikian pula. Yang berkaitan. Dengan pahala dan hukuman. Maka dengan kesabaran seseorang. Dia menjalankan sabar di dalam. Menjalankan perintah Allah. Dan menahan dirinya dari melakukan apa yang diharamkan Allah SWT. Dan hal itu tidak akan mungkin bisa tercapai dan seseorang tidak akan bisa membenarkan mengimani hal-hal yang berkaitan dengan perintah dan larangan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keyakinan. Bagaimana mungkin seorang bisa meyakini bahwa pahala itu ada, ganjaran dari amalan saleh itu ada? Hukuman bagi seorang yang melakukan pelanggaran itu ada. Melainkan itu pasti dibangun di atas keyakinan. Sehingga antara sabar dan yakin itu saling bersinergi. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Dia tidak akan mungkin bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan kecuali dengan bersabar. Dan dengan kesabaran. Mengapa dia bersabar? Karena dia yakin bahwa Allah Azza wa Jal telah menyiapkan yang terbaik bagi seorang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan itu berkaitan dengan yakin. Sehingga sabar itu menjadi separuh keimanan dari sisi Seseorang yang bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahuwataala dan menjauhi larangannya dan bersyukur adalah separuh keimanan yang kedua dengan menjalankan perintah itu sendiri dan meninggalkan larangan itu sendiri yang dibangun di atas keyakinan bahwa setiap apa yang diamalkan akan mendapatkan balasan dari sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sisi yang ketiga. Yang menunjukkan bahawa sabar itu adalah separuh keimanan dan syukur adalah separuh yang kedua. Kembali kepada definisi iman. Bahawa iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Ucapan itu terdiri dari ucapan hati dan ucapan lisan keyakinan seseorang tentang kebenaran Islam tentang keyakinan dan kebenaran dua kalimat syahada dan yang lainnya itu kaitannya dengan ucapan hati adapun ucapan lisan yaitu ketika seseorang mengucapkannya mengucapkan dua kalimat syahada berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya dan amalan juga mencakup amalan hati dan amalan jasmani adanya perasaan atau perbuatan khusyuk seseorang di dalam menjalankan satu ibadah. Itu adalah amalan hati. Amalan jasmani yang berkaitan dengan solat, haji. Dan yang semisal yang berkaitan dengan jasmani seseorang dalam melakukan satu amalan. Maka ini semua saling keterkaitan. Antara satu dengan yang lain. Keyakinan, ucapan dengan lisan dan amalan dengan Just money. Oleh karena itu, barang siapa yang meyakini dengan hatinya, namun dia tidak mengikrarkan dengan lisannya, dia bukan seorang mukmin. Dalam hatinya dia meyakini. Tapi lisan tidak juga menetapkan apa yang menjadi keyakinannya. Maka dia bukan seorang mukmin. Dia meyakini Islam tapi secara lisan dia tidak pernah mengucapkan kalimat syahadah. Maka dia bukan seorang mukmin. Oleh karenaNya Allah Azza wa menyebutkan tentang kaumnya Firaun. "Wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'udwa." Mereka mengingkari dengan lisannya Padahal itu diyakini oleh jiwa-jiwa mereka, diyakini oleh hati-hati mereka. Disebabkan karena kedzaliman dan kesombongan yang ada pada mereka, menyebabkan mereka enggan untuk mengikrarkan dengan lisan. Padahal dalam hati mereka meyakini. Dan hal itu tidak menjadikan mereka mukmin sekedar keyakinan di dalam hati. لا يمكن أن تقول أن الله عز وجل تنطن تن قومنا عاد قومنا نبي صالح عليه السلام يأتي قوم ثمود دعلم سورة العنكبود وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل Wa kanu mustafsirin. Kaum Ad, demikian pula kaum Thamud. Telah nampak bagi kalian. Kehancuran rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Yang dibinasakan oleh Allah SWT. Dan syaitan menghiasi perbuatan mereka. Kesesatan yang mereka lakukan. Ketika mereka menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui. Jadi secara keyakinan mereka tahu apa yang dibawa oleh para nabi itu adalah hak. telah disampaikan kepada mereka berdasarkan bukti-bukti dan hujah-hujah lalu mereka tetap mengingkari secara lisan adapun di dalam hati mereka meyakini demikian pula yang disebutkan oleh Nabi Allah Musa alaihi kepada Firaun laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi sungguh engkau wahai Firaun telah mengetahui telah mengetahui bahawa tidak ada yang menurunkan ayat-ayat ini ketika Nabi Allah Musa AS menampakkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah di hadapannya. Tidak ada yang memberikan tanda-tanda ini kecuali Rabbul Samawati Wal Ard. Rabb yang memiliki langit dan bumi ini. Maka Fir'aun mengetahui Meyakini itu di dalam hatinya. Adapun secara lisan dia enggan untuk mengakui. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang terdapat pada diri mereka. Qawlul qalbi ucapan hati. Mereka mengetahui, mereka mengilmui. Namun sekedar itu tidak menjadikan mereka beriman. Demikian pula halnya. Apabila seseorang mengucapkan dengan lisan namun dia tidak meyakini dengan hatinya juga tidak menjadikan seorang itu mukmin bahkan dia termasuk dari orang-orang kafir dari kalangan munafik kaum munafikin yang menampakkan seolah-olah dia mukmin seolah-olah dia muslim namun dalam hatinya dipenuhi dengan kekufuran dan pengingkaran Demikian pula halnya seorang yang meyakini dengan hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, maka dia tidak serta-merta menjadi seorang mukmin hingga dia mendatangkan amalul qalbi. Hingga dia mendatangkan hal-hal yang berkaitan dengan amalan, yaitu amalan hati. Seperti Rasa cinta dan benci. Cinta kepada Allah. Cinta kepada yang dicintai Allah SWT dan Rasulnya. Al-walak wal-barak. Benci kepada kesyirikan. Benci kepada kekufuran dan orang-orang yang melakukannya. Sehingga dia cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Rasulnya. Dia cinta kepada wali-wali Allah. Memusuhi musuh-musuh Allah. Dan dia berserah diri dengan hatinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan dia tunduk untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w. dan taat kepadanya. Serta komitmen menjalankan syariatnya secara wahir dan batin. Secara wahir dan batin. Lalu kemudian setelah itu dia pun mengerjakan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jasmaninya jadi keempat hal ini semuanya harus saling berkaitan ucapan hati, ucapan lisan amalan hati, amalan jasmani ini adalah empat rukun yang merupakan rukun iman yang dengannya dibangun diatasnya keimanan tersebut yang kembalinya kepada ilmu dan amalan. Kembalinya kepada ilmu dan amal. Dan termasuk dalam bentuk amalan adalah menahan diri. Dari melakukan apa yang terlarang. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Dan itu kaitannya dengan larangan-larangan. Seorang bersabar untuk meninggalkannya. Maka itu berkaitan dengan kesabaran. Sehingga iman itu separuhnya adalah sabar. Sabar dalam jalankan perintah. Sabar dalam meninggalkan darangan. Dan yang kedua adalah apa yang nampak dari diri seorang hamba berupa ilmu dan amalan. Yang berkaitan dengan keyakinan di dalam hatinya. Ucapan dengan lisannya. Dan amalan dengan jasmaninya. Dan telah diterangkan bahwa itu adalah hakikat dari bersyukurnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang keempat. Bahwa jiwa ini memiliki dua kekuatan yang pertama adalah kuwatul ikhdam, kekuatan untuk melakukan sesuatu dan yang kedua kuwatul ikhjam, kekuatan untuk menahan diri dari sesuatu jadi hukum-hukum ini semuanya kembali kepada dua kekuatan ini kekuatan untuk melakukan dan kekuatan untuk menahan diri melakukan apa yang Dicintai dan menahan diri dari apa yang dibenci. Maka demikian pula agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kekuatan untuk melakukan yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kekuatan untuk menahan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan Dan itu semua tidak akan terwujud kecuali dengan kesabaran. Sisi yang kelima. bahwa agama Allah subhanahu wa ta'ala ini seluruhnya. Kembali kepada dua hal. Rogbah wa rahbah. Rahbah adalah rasa cinta. Keinginan yang kuat. Dan rahbah adalah rasa takut. Maka seorang mukmin adalah seorang yang memiliki dua sifat ini. Ar-ragibu wa rahib Dia menginginkan dan mengharapkan sesuatu dan takut dari sesuatu yang lain. Dalam suratul Al anbiya, Allah jalla wa'ala berfirman, Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'u'nana ragaba wa rahaba. Sesungguhnya mereka, yusari'un. Bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan mereka beribadah kepada kami. Mereka berdoa kepada kami. Yang disertai dengan. Ragaban wa rahaba. Ragaban. Mengharapkan rindu, senang. Cinta. Untuk mendapatkan dan meraih apa yang ada. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takut takut dari azabullah takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala ini dua sifat seorang mukmin dan demikian pula disebutkan dalam riwayat Al Imam Bukhari dari hadis Al Bara bin Azib ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang diucapkan sebelum tidur Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Wa fawwattu amri ilaik. Wa aljahtu zahri ilaik. Ragbatan wa rahbatan ilaik. Ragbatan wa rahbatan ilaik. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan dirimu hanya kepada mu. Menghadapkan wajahku hanya kepada mu. Menyerahkan segala urusanku hanya kepada mu. Dan meletakkan punggungku hanya kepadamu. Ragbatan wa rahbatan. Ragbah. Karena mengharapkan. Menginginkan. Rindu. Untuk meraih apa yang. Dipersiapkan oleh Allah SWT. Dari. Berbagai macam kenikmatannya. Dan takut kepada Allah Ala Dari siksaannya. Maka engkau tidak akan mendapati seorang mukmin kecuali dia pasti memiliki dua sifat ini, rahib rahib. Dan kedua sifat ini itu tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan kesabaran. Maka dengan rasa takut yang ada pada diri seorang hamba membawa dia untuk bersikap sabar. Dan rasa rindu dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mengantarkan seorang hamba kepada syukur. Bersyukur. Dengan berbagai kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ini lima sisi yang disebutkan oleh. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang menjelaskan apa yang disebutkan oleh para ulama us Bahwa iman itu separuhnya adalah. Bersabar dan separuhnya lagi adalah bersyukur. Lima poin yang berikutnya insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini insyaAllah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.